Розділ 25. У путівнику по галактиці для космотуристів про планету Голга Фрінчам говориться Це планета з древньою і таємничою історією, багато легендами, багряна, а деколи і зелена від пролитої крові тих, хто у давно забуті часи намагався завоювати її. Планета випалених сонцем пустельних пейзажів, солодкого і задушливого повітря, насиченого випарами пахучих джерел, які збігаються струмками між гарячими запорошеними скелями і годують вологою темні, мускусні лишайники, цілі галявини яких розкинулися в низинах. Земля, яку обробляють у поті чола, земля затруєної свідомості, особливо у тих, хто вживає лишайники у їжу а ще земля затишних і затьмарених думок тих, котрі наважилися зриктися лишайників, знайти для себе дерево і сидіти в його тіні. А також земля криці, крові і героїзму, земля плоті і духу. Така її історія. А найзагадковішими постатями давньої і дивної історії планети без сумніву вважалися поети великого гурту з Аріуму. Ці гуртові поети мешкали зазвичай на віддалених гірських перевалах, де вони терпляче очікували на невеликі групи необережних мандрівників, ставали гуртом навколо них і закидали прочан камінням. А коли ті починали лементувати, запитуючи, чому б поетам не забратися геть і не написати кілька поем замість того, щоб калічити людей камінням, поети несподівано припиняли напад, і виконували один з 994 великих василянських пісенних циклів. Ці пісні вирізнялися особливою милозвучністю, а ще більше своєю тривалістю, і усі вони майже не відрізнялися сюжетом. У першій частині кожної пісні говорилося про те, як з міста василян на чотирьох конях якось рушили у світ п'ятеро мудрих князів. Князі, які, звичайно ж, хоробрі, шляхетні і розумні, подружують у далеких чужинських краях, стають на герць з велетнями людожерами, вивчають екзотичні філософії, чаюють з таємничими божками, рятують красивих чудовиськ від хижих принцес і, врешті-решт, проголошують, що здобули у світу, і таким чином їхні блукання світами завершені. Друга і набагато довша частина кожної пісні переповідає їхні суперечки про те, котрий з них повинен пішки повернутися додому. Усе це відбувалося у далекому минулому планети Втім, саме один з нащадків цих ексцентричних поетів вигадав легенди про приреченість планети у майбутньому, що дало можливість народові Голгафрінчама позбутися ні до чого непридатної третини своїх одноплемінників. Інші дві третини міцно трималися домівки і жили повнокровним, багатим і щасливим життям аж доки їх усіх несподівано скосила небезпечна хвороба, що передавалася через брудні телефони.